Na Musa alipoomba maji kwa ajili ya watu wake tulimwambia Lipigejiwe kwa fimbo yako mara zikatibuka chemcheme 12 kila kabila ikajua mahali pake pa kunywea tukawaambia kuleni na mnyo riziki ya Mwenyezi Mungu wala msiafsi katika nchi mkafanye uharibifu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 Iha, wafumha, wadusha, wabacalha. Qaala, atastabdiluna al-ladhihu waadana bil-ladhihu waquir. Ehbitum israam, fa'inna lakum ma saal tum. Wazribat alaihim al-zillat wal-masknat wa Aku bimbang bin Allah. Itulah kerana mereka telah mengingkari ayat Allah dan membunuh Nabi-Nabi dengan bukan kebenaran. Itulah kerana mereka telah melanggar dan berbuat dosa. Namun, lihatlah Musa. Hatu esuku chakula acha namu maja tu basi tuombe kwa Mola wako mlezi Atutole vile vinavyomea katika ardhi kama mboga zake na matango yake na fomu zake na adesi zake na vitunguu vyake akasema mna badili kilicho duni kwa kilicho bora shukieni mjini huko mtapata mlive viomba na wakapigwa na unyonge na umaskini na wakastahili ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na haya ni kwa sababu Walikuwa wakiyakacha maneno ya mwenyezi mungu na wakiwa uwa manabi pasipo haki. Hayo ni kwa alivyo asi na wakapindukia mipaka Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Na kumbukeni ni nywana wa Israeli. Siku nabii wenu Musa alipotaka maji kutokana na Mola wake mlezi kiliposhtidiki ujangwani. Nasi tukakulahemuni tukamwambia Musa, "Lipige jiwe kwa fimbo yako." Yakatimbuka maji kutoka chemchemi 12, kila kikundi na chemchemi yake. Na walikuwa makundi 15. Basi kila kabila ikawa na pahala pake pa kunywea. Na tukakwambieni, "Uleni manna na salwa." na kunweni majihaya ya notimbuka na muwache mlionayo wala msipite mipaka kuharibifu katika nchi bali wacheni maasya na kumbukeni pia enyima yahudi pale wale waze wenu wale utangulia walipozidi jawri zao wasiipe nema ya mwenyezi mungu hakiyake wakamwambia musa sisi hatovumilia chakula hicho kwa hicho yani nacho ni manna na salwa basi muombe mwela wako atutole katika ardi mboga na matango na adesi na thaumu na vitungu Musa aliasajabia haya na wala hakupende zonayo akamuambia hivyo njini mnafadhilisha vyakula na mna hii kuliko vilivyo kuwabora zaidi na vizuri zaidi na avyo ni manna na salwa basi shukieni kutoka sinai na ingieni katika mji mmoja wapo na huko mtapata hivyo mnafavitaka na kwa sababu ya kutoridhika kwao huko na inda yao haoma yahudi walipigwa na mathila na ufakiri na unyonge wakastahiki kupata gathabu ya mwenyezi mungu kwa ule mtido wao wainda na waasi kukanusha isharaza mwenyezi mungu na kwa uwa manabi kwa haya ikawawanaache haki iliokwisha thibiti na kubalika Yali wapelekea hata wakaingia katika ukafiri ule na mauwaji yale ni kule kuziachia nafsi zao kupanda maasi na kufanya wadui na kupindukia mipaka katika maasi ya.